Taske na tshalle untan gurekin ugu Joanes Etxebarria gatzaldeona Bai zuie partegun Ah ustunen galdu zintu dela hor sida Hocnice hocnice ah, Nashki <laughs> nas waden deklaraztipiniowat gaur Normal siboati kustaritzeat ah, egi eh egia ugunda bisiki ugunda <laughs> dirudia nes Gaur zailtasunak badira komunikazioaren aldetik. Bona, ala ere, nintzatuko gira irudi batzuetaz. Bertsotan egin beharko dugu, kronika hau? Uh, Nahide bezala, <laughs> nahiako helhez, egia ezan. Bona, behuntza nik ere. Uh, Ordoan, gaur autatu uh, dituzu bi argazki uh, eta Euskal Herriko bertsot txaperketa nagusian geldituko gira gainera. Zeinekin hasten gira? Batekin, biekin, uh, zeinako hauek autatoituzu? Ordin zentako, telebistai uh, esker, ez dit telebistai eh? telebista ketxen eta hitz eta putzen audela dela uste eta holki jovena maiten dela telebistai zaltzia, bena ahteka badia asa jo interesgahizun bait. eta aste juntan, hastele hedatu da ete ben, aurki jokoa, da emankizun bat hasi zena txapelketan hausiekin, eta nik uste txapelketan hausiekin finituiko dena, Eta e, bon, e, ikusten ahal behita interneten zatika, bat zen, e, hola, kapitulu bat eman gizun hortan e, be, interesa piztu deit dana, argazkiak interesa pizten beiteit, mm -hmm. eta audela, e, audela beritsarrak taldeko bateria jolia galder izagirre alkazizketatuk beitzen. Hain e, intzan zer bazian ikusteko argazki mundiaekin, ezpeinakian ez argazki laiae zela, gizon hoi, Eta, eta ikusi duan kapituliaekin ikusi dut e, Au dela e, isi garia, dela eta beresiki e, mankitsi hortan agitzen argazki bat eta argazki horrek ebem e, zerbait e, eragin date zen eta zait, garia azkarra dela eta horrin bo sui galtzoi jardesteko benheinuk her argazki horrekin <gülüyor> badia <Badax. gülüyor> ba, bai beste argazki bat eta praktiko du ondotik ezagunago behar da argazki mundian e, galder e, izagirrek hau dela erraiten e, alkarrizketan zerbait oso interesgarri dena ene ustez eta da argazki hun gusietan edo argazki jovenetan, ez dakit hitzazit zola erraiten dinez, bena e, interesgarriena dela argazkian ikusten ez dena eta e, be, Horren ilustratzeko ezinago ez zinago argazki ikusten dugun hau. Ageidia Madialen arzai usen, bo, hoi, haik jaiten behitu bestela ez da izas matzia. Mm -hmm. Madialen arzai oskiak mikroko juña edo zankua etsekitzen ari bertsolaiek beti egiten behitie holako reglaz etipi bat kantan hasiaintzin, Holako ritual bat bezala bilakatu dena. Eta eta din hor uste dut uh, ukendila begirada ez zinago zuhotza eta Arargazki hoi guztieekin bitxiira joi hola jaitia benenetako e, bertsolaritzaen garai juntako ikono bat bezala da Arargazki e, hoi zen eta txapelketan ausi juntan ez da gaiza begia bena e, Bertsolai emate Hanitz badia kanta nahi, e, gaiza begiagua behargoa da da oso goimailako emate Hanitz badiela Uh, ikusiko dugu aste hon dago posible litzateke bi emazt bai edo edo ez abu izatia finalan kantan eta sentako ordin ikono bezala ikusten ditan zen eta dia bota hola urre koloeko botazun bait oso feminino eta uh, e, eta ez festakit uh, nunbait lehen bistan hola bitxi egiten du ikustia bota hoik uh, bertsolaritza myndian ikono bezala, mm. bena... Uh, Iruizait, uh, irudio oso azkarra den, ez dakit zukarantzan hula ikusten duzen argazki hori? Ba, bai, egia da zukerran ondotik, uh, zenta, ez badakizu ze momentutan hartua izan den azkenean argazki hau, uh, Zapeta pare bat duzu, berezik ikusten, bai zango eh, batek eh, markatzen du, beraz eh, mikroaren zangoaren gainean pausatua da, eh, beraz eh, ara posizioa aldatu bat bada, baina beste zango eh, pare bat, zapeta pare bat ikusten da, takoina hondiek ilan, bai, eh, ortengo bertxo xapelketa harturik, bo jahan ez du segitu, baina badakit ere feminismoaren gaiak eh, handi, leku hondia hartu dola ere ortengo xapelketa, eh, Etan, eta bai emazten presentzia beti uh, galdezkatua dela, faltan dela ere uh, bertxolaritzan eta uh, ibilbideetan ere uh, usu galdezkatua dela. Horcira joan es? Bai, bai, bai. Ah, dos, ahabotspitzkadoa zen gilan. Eta... Ba, Betis hibeoan. <laughs> Untxa, seina lehon ordean ez esta... Uh, bai, bada hor bertso uh, momentuko espikatu eh, duzuna irritualtipi hori, non bertso prestatzenen eta berden moran pentsaketetan uh, ari den, ordan uh, beti kontekstualizatu zaskenean uh, indar duen, indarra duen argazki bat, bai? Bai, egia, hor egia hor zu esoa importanta enetako, zentagia ni bertso mundian, boa, ez dut eranen çartuk nizala baina, bai, txapelketa hurruntik gutien ez jarra ikitzen didala. Eta egiat estu ingu, jahor, izi e, dela, hua pentsatzen dut e, e, enetako berezkua dela, mena beharroa da zerhaztu behar, behar nean, galder egin dila lan berezi bat e, txapelketa nausian eta lanku bertso enpresa galtatuk e, gari gara ialdekin batian, ondotik aipatiko dugunan razkiraia. Eta ikono erraiten nilaike bai, e, bertso mundian, e, bon, e, aipatu duzuna horro Egia da, e, eta gainera idu izait, e, entzun nila, e, dila ez da kinik behar bat urtze, eraiten e, lehen emazter galtatzen zehiela bertxolarizateko gizonak imitatzia. Egan ahi e, bai, eta botzazkarra, e, hola korpitzai e present, eta... Eta oso interesgarri dena huaiko da e, ziten dela dien bezala eta ez dela gizonak imitatu nahi eta, eta hoi da interesgarriena horrek duabe hasten bertso eta hor e, toke oso feminino hoi e, beztak be itar gazki batetan izlatuik da eta nik oso irudi azkarra den. Mm. Hora, hoi nian erraitekoak ezkipuntaz. Bai, bai, azkinen bai, hori da, kontekstualizatuz behiz eta gogoan harturik, sartu uh, azirelarik pixka bat orten uh, inda jaundiko irudia gelditzen da bai. Uh, Galdek izagi... Bai, eta geho, finitzeko horrekin behar bat da, ergan ahinean ebai, um, erreportai horretan aipatzen uh, egin eman gizunan, aurki jokoan... Um, A gehi galder uh, izagirre hoi, a gehi da, txapelketan, hola argazki egiten nahi, et eta nik badakit hoi egin izan behitut urte batez silaba txapelketan, argazkiak egiten utian. Oso, oso gaitz da edo zaila da, um, bertso saio batetan, UKT-a begirada original bat edo uh, badia gaitzahan hitzen agarri, uh, isu ez da... Antzerki, antze, antzoki batetan adibidez, fondo beltzago bat bada, ordinaizago da zerbait eh, haintzinin agerraztia edo beste, eta ez da aiza irudi azkar bat eta simple berdemoan agerraztia, gibelin bertxolaiak izan gabe, publiko agertu gabe, Eh, uh, bon, bada gaisahan itxo genustez uh, etena hain tximple egiteko nahiz eta argazki simple baden azkenin. Mm. -hmm. Galdegi beraz berritzagarak taldeko bateria Julia ta argazkilaria Gaztezulon, uh, eh, hilabetero agertzen dira, bere argazkiak uh, berdin hala deskubritu nahi baduzu gehiago ere uh, bere lana uh, Joanes herritemaitzinen, ezena la ezagutzen. Eh, uh, beste bai. bai, bai, gari garaialde, beste argazkilari bat ere lan hortan aritu dena, eta hor, uh, Igor, elor irudi bat hautatu duzu edo horrek ere markatu zaitu aldiuntan? Bai, ordinoso bestelako argazkia, argazkilei hau aldiz ezagutzen dut eta ezagutzen dugu janitxek aspalditik. Iuskal Pantsan lehenago egin izan dute argazki janitx, guai agentzia batetan eta nahi da, oso argazkilai interesgarria, Usu iditzie mailea bai, e, huai egiten ari gien kronikar bezalakoak egiten etu beste ginezun baitetan. Mm -hmm. Eta, e, Igor Elortzaen argazki hoi haitatu dut, e, ez bereziki Igor Elortza delakoz, bena e, isolatu behitu argazki hoortan, e, uste dut dela ikustia, ez dakit zerke dian egiten e, holako lehen planuan badazerbait, hola turbuts edo... Ez argi, ez da gehi zer den, eta xilo batetan bezala, zokuan, hantzolan, agei da igorre lortza pentsamentuka. Eta uste dut e, horre, be, beste bertxolaritza zer den, jakusten dian argazki badela. E, bertxolaritza enparte handi bat bakar beita di abeita, konzentrazioa, nurbea, nahiz eta hor uste dut bazela... 2 mila bat pertsona haintzin, e, hor, agei zaikui bertsola eta besokuan, eta horre, e, estetikoki oso interesgarri eta hau dela izlatzen dina untxa bertsolaritzen parte bat zer den. Mm -hmm. Bizi izan duzuna ere pixka bat, Joanesh? Uh, Bait doi bat, mena bon. <risa> Nik uh, ni hoi zandaene biziaen ehuneko bata eta jauentako, txapelketa juntan ahienentako, usudit uh, bizian importantzia jago badila. Nik ez dit uh, pretentzioik bertxolaritzaz uh, zer den uh, badakidala erraiteko. Ez ez bainan, uh, bizizan baituzure xilaban, azkenean... Uh... Hori, eszena gainean, fenik beti ahitzena, hori keta horrek, eh, bertsulari batek egiten duena, txapelketaren presiopean gainera, ongi egin behar horren uh, keskarekin, publiko ahondibaten hain zinean, uh, bo, ingea da, hor, igorren bakardadea irudi hortan ikusten dela, eta, bo, haizira, beh, zerri pentsatzen du, kezkatu keskatua hoteda, stresatua da edo behar, ba, ari da pentsatzen zer afari prestatuko dut gaur. Bai, <laughs> <laughs> hoy Nikes, <hoy> neta. egia egia hoy bai magnetic bisi santu dana dela, ehm, izaten azal dela intzinin uh, goe finala natibide silaba ko finala nei 2000 pertsona biltzen sien eta dia, bueno, ehm, egia jale norbea be borgtxase eh, hala behex ez koncentrazio uh, Mutur batetan sartzen dela, nien izpotkiko konzentratia normalki lanine bai beti kanpoat e, tsoi erxo eta beste, mena hor e, nahi ala ez, e, behar da, be, bula batetan bezala sartu eta argazki hortan, e, hoi da bete-betian, e, uste dut e, ikusten dela be, hortan sartuik igorre lortze eta ene ustez e, aihaiak ondotik pentsatu zian, ez saioan <laughs> <ez>, beguen. <laughs> Bo, unxa. Eta ez duzu guretzat zure argazkirek, aldi, untan? Ebe ez, eta ez, ez, eta beharko ditu milki e, e, badut eta argazkiak bertso saioetan eginik, baina hini sekula kontentizan egindu danaz, eta jolako e, bebi argazki hoiek motivatzen aie, e, egitzeko txerkatzen ene, ene show bat edo begiradabat e, bertso saioetan, bena huaikoz ez ditu e, harron izan duze, jola prezentatzeko ordi nahiago bi hoiekin... E, Untsa, txapelketa ez da horreindik bukatuak. Eh, beraz, eh, azken saioen zat Berlina eh, koetena duzolako hariketa bat, eh, joiten bazira behintzat. Uh, Untsa, be, milesker joanes etxe varria eta bestaldiak, izanuntz? Bai, izanuntza.